první čtení z listu apostola Pavla Grzmanovi. Nikomu nebuďte nic družný, než abyste se navzájem milovali, nebo ten, kdo miluje druhého, naplnil základ. Před přikázání necizoložíš, nezabíješ, nepokradeš,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 Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spás blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil, odložme proto skutky tmy a jsme se ve zbroj žijme řádně jako za denního světla, ne v hýření a opilství, v nemravnosti a bezústnosti, ne v sváru a závisti, nebož oblecte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášním. váši. Vláze je těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je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 Právě jsme to také slyšeli od dětí. Teď už to začíná. Díváme se ku předu. Ještě čtyři týdny a už tam bude. Ale myslí apostol Pavel toto? Příprava na Vánoce? Myslí na mnoho vyřizování Honza dárky, vánoční besídky, koncerty, charitu,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 Pavel asi myslí, stává se z ní párný valec, který všecko převalcuje veškerou přípravu duchovní. A Pavel nás vyzývá, abychom si uvědomovali, ve kterém čase žijeme. A právě na to nám na nezbývá čas. Milí bratři, milé sestry, advent je příchod,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 Že vím, že den se přiblížil, píše apostol Pavel. Za druhé, když to vím, tak si odvažuji také hledět to předu. A to nám pomáhá v životě v této mezidobě. A za čtvrté nám do našeho života nese to přímo Boží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 Povahu, že si zamlouváme a chtěli bychom věřit, ale uvnitř víme, že no, úplně přesvědčený nejsme. A v tom případě se uchylíme třeba k naší křesťanské tradice, k takovým adventním obyčejům, který nám třeba pomáhají. Rituály v životě jsou důležité i ta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 Už jdeme stříct novému den, dny, a už není důležité, že je stále v našem světě dost tmy. Toto hledění dopředu, milí bratři, milí sestry, také není samozřejmostí, protože každý den, každý týden, každý rok.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 že se troufám optimisticky dívat do předu. Ale děláme dobře, když vnímá vše, vnímáme všechny znameny krizovy kolem nás. Ale máme mít přesvědčený a víru, že tento stav světa není konečně. Normální.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 Ubírá. To je už temnota, kterou musí každý z nás projít, až se ponoří do věční noci. Tak to je dneska vládnoucí přesvědčený, i když je dost lidí, kteří se cítí optimisticky, kteří ledí do budoucnosti, optimisticky, ale přeci nám v tom přesvědčený, že to dobré, to mladé, mladí a štěstí je jenom dočasné. Musím to využít. Musím vzít všechno, co můžu dostat. Měl bych dokonce žít lépe než jiny, nebo dokonce na úko těch druhých. Když se dozvíme, že se mění klimato, klimat. Když slyšíme, že všechno spěje ke konci, tak náš impuls, naše reakce je spíš to. Tak to ještě žijeme dnes, děkujeme za dnešek a na zítra už nepřemýšlíme. A to je, milí bratři, milí sestry, to je právě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 Životu. Apostol Pavel říká, že pak odložte skutky tmí. To už pro vás není ten správný způsob, to, co patří do tmí. Pavel přitom nemyslí na nějaké zlé skutky, na nějaké zločiny, které se konávaj, konávají za tmi, aby nikdo to neviděl. Ne, on myslí, na skutky nebo životní postoj, který se utíkají do zážitku, do extázy, do různých iluzí, kterých se můžou užít v tomto životě, ale který končí právě zoufalství a sebeklamem. Toto všechno odložte.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 Víte, jemu stříc. Dostanete nové šaty, které můžete oblíkat. Nemusíte si nadřičovat nějaké nové zákony, nové předpisy. Je to tak jednoduché. Oblíkat si Krista. To vám umožňuje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 Kiessi Lív. Amen.